Роберт Гайнлайн. «Двері у літо». Читає Сергій Оробчук. Чотири. Я так і не знепритомнів. У голові запаморочилося, перед очима все попливло. Препарат подіяв дуже швидко, навіть швидше, ніж морфін. Але на цьому все й скінчилося. Майлз щось крикнув бель і схопив мене за барки, коли я почав осуватися. Підтягнув мене до крісла, туди й пхнув. Тієї миті в мене і голова вже обертом не йшла. Я був при повній тямі, а втім частинка мене наче змертвіла. Я второпав, що саме мені вкололи препарат зомбі, відповідь дядька Сема на інформаційне зомбування. Наскільки мені відомо, ми ніколи не використовували його під час допитів полонених, але якось наші хлопці розслідували випадок промивання мізків і виявили цей препарат, незареєстрований, але вкрай ефективний. Зараз цю ж формулу застосовують під час. Одноденної психотерапії. Утім, здається, навіть психіатри мають отримувати спеціальний судовий дозвіл на таку ін'єкцію, бог його знає, якби його до рук прибрала. Хоча, знову ж таки, Бог його знає, яким ще невдахам вона мізки закрутила. Але я не думав про цих телепнів, я взагалі не думав. Просто лежав собі вилежувався без клепки, як той овоч. Чув, що відбувається, бачив усе переді мною, але хай би навіть сама легодіва повз мене пройшла, зістрибнувши з коня. Я не зміг би простежити за нею, що й не вона вийшла б із мого поля зору. Хіба що мені хтось наказав би це зробити? Піт вистрибнув із сумки та підбіг до крісла, в якому я зігнувся. Нявкнув, а запитував, що не так. Коли я не відповів, кіт узявся, рішуче термосити мені ноги, вимагаючи пояснень. Я не реагував, лише ноги сіпалися. Тож Піт застрибнув мені на коліна, сперся лапами на груди зазирнув обличчя. Вимогливо нявчав. Мовляв, негайно поясни, що сталося й обличчю маячню. Я мовчав, і тоді кіт заголосив. Лише після цього Майлз та Бель на нього увагу. Що ти накоїла? кинувши мене в крісло, Майлз скрушно поглянув на жінку. Зовсім збожеволіла. Не нервуй, пухтику. Розберемося з цим раз і назавжди. Що, якщо ти думаєш, що я допомагатиму тобі вбити? Та йди ти під три чорти. Звісно, логічно було б його добити. Але ж у тебе гайка за слабка. На щастя, і цією поганю в тому нема потреби. Ти про що? Він тепер наш хлоп. Робитиме, що я скажу. Більше жодного клопоту. Але, господи, Бель, ти ж не можеш його вічно труїти. Щойно він оговтається. Годі вже ламати із себе юриста. На відміну від тебе я знаю, на що цей препарат здатний. Як оговтається, робитиме те, що я скажу. Що завгодно. Скажу, ніколи не позиватися з нами, не позиватиметься. Скажу, не пхати носа до наших справ, гаразд. Він дасть нам спокій. Скажу їхати до Тімбукту поїде. Скажу, забути наказ забуде. Одначе все зробить, як я звеліла. Я слухав, розумів її слова. Але вони мене ані трохи не цікавили. Якби зараз хтось крикнув пожежа, у будинку спалахнула пожежа, я й ці слова зрозумів би, але мені теж було б байдуже. Не вірю, не віриш, га. беляко здивно позирнула на чоловіка. От ти якраз мусив би не сумніватися. Що, в якому сенсі? Облиш, облиш, неважливо. Ця штука працює в пухтику, але насамперед ми маємо цієї миті підзавив. завив. Не часто почуєш, як кіт виє. Можна все життя прожити і жодного разу такого не вчути. Вони не виють, коли б'ються, навіть коли тяжко поранені, не виють, коли їх просто щось не влаштовує. Кіт виє лише зі страшеного відчаю, коли ситуація стає вкрай нестерпною, і тварина геть нічого не може вдіяти, лише голосити. Цей звук змуше згадати банші. Навряд чи хтось витримає таке виття, було наївно на частотах справжніх тортур для нервів. Клятий кіт. Треба його забрати звідси. Убий його. запропонувала Бель. Е ні, ні. Завжди ти прагнеш занадто вже безоглядно діяти бель. Розумієш, навіть якби ми його до цурки обідрали, ден чинив би набагато більше клопоту через цю жалюгідну істоту. Ось. Майлз підняв дорожню сумку піта. Тоді я його вб'ю, визвірилася Бель. Я цю бісову тварюку вже кілька місяців як колошкати хочу. Вона озирнулася в пошуках зброї. Угледіла куцюбу біля камінка та кинулася до неї. Майлз схопив Піта і спробував запхати в сумку. Ото вже точно спробував. Піт не любить, коли його бере на руки хтось, окрім мене та Ріки. І навіть я не чіпав би його, доки він виє, принаймні не домовившись з ним. Кіт у такому емоційному стані небезпечніший загриму чортуть. Бо навіть і в ті моменти, коли Піта все влаштовувало, він ні за що не дозволив би брати себе за загривок. У всякому разі пручався. Пазурі Піта п'ялися в долоню Майлза. А їй клав м'ясисту частину пальця на лівій руці. Зойкнувши, чоловік впустив кота. Ану, відійди, любий. завола бель, замахуючись коцюбою. Намір жінки був цілком очевидним. Сили їй вистачало, та й зброя була ні в року. А от майстерності бракувало, натомість пітне аби як битися вміє. Кіт ухилився від удару на відліг та вчепився в бель сіма чотирма лапами по дві на кожну ногу. Скрикнувши, бель впустила коцюбу. Решту я вже не бачив. Мій погляд усе ще не був спрямований уперед. Тобто було видно вітальню майже повністю, але не геть усе. Бо ніхто не сказав мені позирнути в інший бік. Я сприймав лише звуки. Крім однієї миті, коли Бель і Піт повернулися в поле мого зору. Ось люди женуться за кутом, а раптом в якийсь неймовірний спосіб уже кіт женеться за людьми. За винятком тієї короткої сцени я осягав цей бік на слух. До мене долинали скриготіння, гупання, крики, прокльони та зойки. Здається, вони до нього навіть доторкнутися не змогли. Це найгірше, що сталося зі мною тієї ночі. То була пітова мить слави, його найважливіший бій і найважливіша перемога. А я не лише не зумів усе побачити, я ще й не зміг оцінити його звитягу. Я все бачив і чув, але не відчував. В тієї миті істини я закам'янів. Згадуючи про ці події зараз, я намагаюся викликати ті емоції, які не міг пережити тоді. Але це не одне й теж. Ту мить мене вкрали. Мабуть, що схоже, відчуває нарколептик, який проспав увесь свій медовий місяць. Грюки та прокльони зненацька увірвалися, і незабаром Майлз та Бель повернулися до вітальні. Хто тобі сувесідку з гачка скинув? засапано просичала Бель. Ти, досить уже розводитися про це, втік та й по всьому. Обличчя й руки Майлза були закривавлені, він затискав свіжі подряпини, але це не допомагало. Мабуть, якоїсь миті він зашпортнувся і упав, принаймні судячи з одягу. Піджак було геть пошматовано. Досить? Оце вже дзузьки. «У тебе пістолет є?» «Га! Я цього клятого кота застрелю!» Бель мала гірший вигляд, ніж Майлз, адже в неї було більше оголеної шкіри, яку під зміг подряпати. Ноги, руки, плечі, найближчим часом коротенькі відкриті платлячка її не носити. А якщо вчасно не обробити рани, то й шрам, ймовірно, залишаться. Бель нагадувала гарпію після бою без правил із сестричками. «Сядь!» – наказав Майлз. Жінка коротко вилаялася. Скоже, її відповідь аж ніяк не свідчила про згоду. І додала. «Вколошки оцього кота?» «Ну, гаразд. Не сідай. Хоча б рани промий. А потім я допоможу тобі з йодом та бинтами. А ти мені. Забудь про цього кота, ми його вже здихалися». Бель щось нерозбірливо пробурчала, але Майлз її зрозумів. «А сама, ще й як. Слухай, Бель, навіть якби в мене був пістолет. А я не кажу, що він є. Так от, якби ти вийшла та здійняла стрілянину, то вже за десять хвилин до нас увіралися б поліціянти». Хоч влучила б ти в того кота, хоч ні. Пхали б носа всюди, розпитували б, воно тобі треба із цією халепою. Він тиснув пальцем у мій бік. А якщо ти сьогодні вийдеш без пістолета, ця тварюка тебе напевно зжаре. Майлз спохмурнів іще сильніше. Має бути якийсь закон, який забороняє тримати вдома таких тварин. Він вже становить загрозу для суспільства. Послухай не лишень. Ми всі чули, як піт нишпорить біля вікон. Він уже не вив, лише інколи лунав його бойовий клич. Мовляв, вибері зброю та виходьте. На двобі станемо, а я хоч із юрмою ворогів битимуся. Бель, почувши це аж смикнулася. Не хвилюйся, вдіймо не потрапити. Я не лише сітку, яку ти не запнула, закріпив, а й двері замкнув. Усе я замкнула. Як скажеш? Чоловік пройшовся кімнатою, перевіряючи, чи щільно зачинені вікна. Тим часом Бель пішла з вітальні, а за нею Майлз. Незабаром і піт Не знаю, чи довго вони десь ходили час, наче втратив для мене будь-яке значення. Першою повернулася Бель бездоганні макіяж та зачіска, сукня з високим коміром та довгими рукавами. Навіть ущент розідрані панчохи змінили. Окрім шматочків пластеру на обличчі, про герць із пітом уже нічого не свідчило. Якби не бузовірський вираз личенька, за інших обставин я змилувався б її чарівною вродою. Бель підійшла до мене, наказала встати, я підкорився. Швидко й вправно мене обшукала, не забувши про кишеню для годинника, кишені на сорочці та навіть навкісну кишеню на внутрішньому боці поли піджака, хоча зазвичай у чоловічих костюмах її не роблять. Здобич виявилася нікчемною. Гаманець, де лежало трохи готівки, паспорт, водійське та інші посвідчення, ключі якісь монетки, назальний інгалятор від смугу, дрібний непотріб. І конверти з чеком, які вона сама мені і надіслала. «Що це, Дене?» – здивувалася Бель, прочитавши напис на зміну власника на звороті чека. «Застрахуватися вирішив. Ні. Я розповів би їй геть усе, але міг відповідати лише на останнє запитання, з яким до мене зверталися. Насупившись, бель запхала все назад до кишень. Позирнула в бік пітової сумки та, вочевидь, згадала про відділ, яким я користувався замість портфеля. Узяла сумку, розтібнула. І відразу ж знайшла ту силу селенопапірців у чотирьох примірниках, які я підписав у компанії «Спільна відповідальність». Сівши, бель заповзялася читати. А я стояв, де вона мене покинула. Наче той манекен, який отут -от потрібно прибрати. Незабаром прийшов і Майлз у халаті та капсях, ледь не весь обмотаний бентами та обклеєний пластиром. Точнісінько, якби сталаний боксерний вдаха середньої ваги, якого менеджер змусив битися із чемпіоном важковаговиком. На голомозі макітрі стирчала, наче ірокез, величезна пов'язка, від лоба аж до потилиці. Мабуть, піт накинувся, коли Майлз упав. Звівши очі на чоловіка, Бель жестом наказала йому мовчати та тиснула пальцем обіг документів, які вже прочитала. Він сів. Теж поринув у читання. Наздогнав жінку та дочитував останній папірець, зазираючи її через плече. «Це все дещо змінює», – замислилася Бель. «Ще пак. Процедуру заплановано на 4 грудня, а це ж завтра. Бельта нас піймають на гарячому, гарячішому за упівденну спеку в пустелі Мохаве. Ми мусимо його здихатися», – Майл спозирнув на годинник. «Уже завтра його шукатимуть». Мелзо, от завжди ти лякаєшся, що й на треба діяти рішуче. Це виверт долі, але ми і сподіватися не могли. Чому ти так вважаєш? У цьому зомбувальному супчику, попри всі переваги, є один недолік. Наприклад, вколов ти комусь цей препарат, та й в черт набхав цій людині свідомість наказами. Гаразд, вона й робить, що ти хочеш. Виконує твої вказівки, бо мусить. Про гіпноз чув? Не дуже. Ти взагалі хоч про щось, окрім своєї юриспруденції, чув? Ух, ти кумій! Це немає в тебе цікавості. Пост-гіпнотичний наказ, а дія препарату ґрунтується на тому ж принципі, може суперечити тому, що людина насправді хоче зробити. Власне, не лише може, а й майже завжди суперечить. І з часом ця суперечність іноді підштовхує таких людей в обійми психіатрів. І якщо психіатр на своєму ділі знається, то до Петра є в чому проблема. Цілком можливо щоден звернеться до когось і звільниться від моїх наказів. Це може привести до неї якого клопоту. Трясся, ти ж казала, що препарат надійний. Їй, Богу, пухтику, ну треба ж іноді ризикувати. Завдяки ризику й жити не нудно. Дай не мені подумати. Вона трохи помовчала. Найпростіше та найнебезпечніше – дозволити йому подорож у майбутнє у як він і планував. Так ми спекаємося його навіть кращим чином, ніж якби він помер. І ризикувати, власне, не доведеться. Не треба вигадувати складні накази а потім сподіватися, що він не позбудеться гіпнотичного блоку. Натомість можна наказати Дену впасти в анабіоз, нейтралізувати дію препарату та вигнати його звідси. Або просто вигнати його і дочекатися, доки він остаточно тямиться. Бель підійшла до мене. Дене, коли ти збирався вкладатися у довгий сон? Я не збирався. Отакої. От а це тоді що? Вона махнула рукою в бік документів. Папери щодо анабіозу. ці угоди зі спільною відповідальністю. І важеволів припустив Майлз. Хм, справді він же зараз не при своєму розумі. Я щоразу забуваю, що зомбовані не можуть мислити, доки діє препарат. Вони чують, здатні щось сказати, відповісти на запитання. От лише запитання мають бути правильними. Бель наблизилася майже впритул і зазирнула мені у вічі. Дене, я хочу, щоб ти розповів мені про договір щодо анабіозу. Починай спочатку і розкажи, як усе було. Ти оформив геть усі документи, щоб лягти у довгий сун. Судячи з усього, підписав їх сьогодні. А тепер кажеш, що не збираєшся цього робити. Розкажи мені все, бо я маю знати, чому ти хотів піти на цей крок і чому тепер уже не хочеш. І я їй розповів. За такого формулювання я міг відповісти. Минуло досить багато часу, адже я точно виконував наказ і розповідав усе вкрай докладно. То ти кажеш, що сидів біля ресторанчика та й передумав. Вирішив натомість поїхати сюди та здійняти бучу. Саме так. Я хотів продовжити, хотів розповісти їй про те, що я сказав Піту, і що він відповів? Про те, як я зайшов в крамницю та позбувся акції покоївки. Як їхав до будинку Майлза. Як Піт не захотів сидіти в автівці. Як? Але не стих. Ти знову передумав, Дене. Ти хочеш вкластися в анабіоз. І ляжеш в анабіоз. Ніщо в світі не втримає тебе від анабіозу. Адже ти цього не дозволиш. Зрозумів? Що ти робитимеш? Я ляжу в анабіоз. Я хочу. Мене хитнуло в бік. Я простояв на місці понад годину, здається. І жодним м'язом не ворухнув, адже ніхто не наказав мені ворушитися. І тепер моє тіло повільно хилилося вперед, на набель. "Сядь", сахнувшись, наказала вона. Я сів». «Ось і все", сказала Бель Майлзу. "Я повторюватиму навіювання, аж доки не переконаюся, що день нічого не наплутає". Він сказав, що має прийти до лікаря о півдні», – Майлз позирнув на годинник. "Часу вдосталь, але маємо його самі туди відвести, просто щоб Ох, чорт. Що таке? Не встигнемо. Я вколола йому таку дозу, що й коняку зазомбувати можна. Хотіла, щоб препарат подіяв миттєво. Власне, до того, як він би мене вдарив. Опівдні він оговтається настільки, щоб одурити майже всіх. Але не лікаря. Може, це лише формальність? Мить догляд, він уже пройшов. Там і підпис є. Ти що, що йому лікар сказав? Док перевірить, чи він бува пиячив, Тестуватиме рефлекси та час реакції. Подивиться зіниці. Власне, робитиме все те, що нам геть не потрібно. Не можна, щоб його оглядав медик. Мелзе, цей план не спрацює. А як щодо післязавтра? Можна зателефонувати і сказати, що він трохи затримується. Помовчну, дай мені подумати. Бель заповзялася гортати документи, які я приніс у сумці. Вийшла з кімнати та повернулася з лупою на кшталт тих, що використовують для роботи ювеліри. Уставила в очко, наче монокель, і ще раз усе оглянула. Мелз намагався дізнатися, що це вона робить, але Бель лише відмахувалася. На щастя, усі ці контори використовують ті ж державні бланки. Вона нарешті прибрала лупу. «Пухтику, принеси мені телефонний довідник». «Навіщо? Неси-неси. Хочу перевірити точну назву компанії. Про всяк випадок. Тобто я її знаю, але обережність не завадить». Набурмосившись, Майл приніс довідник. «Так, каліфорнійська страхова компанія – майстерність страхування. Місця вистачить. Прикро, що він не звернувся в моторне страхування. Тоді взагалі б усе зійшлося». А втім, у мене там зв'язків немає. Я навіть не впевнена, чи є в них кріовідділ. Вони переважно легковиками та вантажівками займаються. Бель поглянула на Майлза. Пухтику, мусиш відвести мене на фабрику і негайно. Навіщо? Хіба що тобі відомо, де тут поблизу взяти друкарську машинку з потрібним шрифтом та вугільною стрічкою? Ні, знаєш, сам привези. Мені треба декому зателефонувати. Я, здається, розумію, про що йдеться. Майлз насупив брови. Але Бель, це ж божевілля. «Це надзвичайно небезпечно». «Це тобі так здається», – Бель засміялася. «Я тобі казала, що в мене чудові зв'язки. Ще до того, як ми зійшлися, пам'ятаєш? Хіба ти міг би домовитися з «Манікс Самотужки»?» «Ну, не знаю». «А от я знаю. Ти, мабуть, не чув, але майстерність страхування – дочірня компанія «Манікс». «А ж не знав, але я не розумію, яке це має значення». «Таке, що в мене там є зв'язки. Розумієш, пухтику, фірма, де я раніше працювала. Колись допомагала Манікс ухилятися від податків, аж доки директору не довелося тікати з країни. А ти, як думав, чому нам запропонували такі розкішні умови? І це попри те, що ми ж ніяк не гарантували, що наш любий не погодиться. Мені про Манікс відомо геть усе. А тепер поквався, привези мені машинку. Побачиш справжнє мистецтво. І пильнуй кота. і іще трохи побурчав. Він уже збирався йти, коли раптом похопився. Бель, хіба не просто перед будинком автівку залишив? А що? Немає й там. Майлз розхвилювався. Та, мабуть, за зарогу мій поставив, поближче. і чим швидше привези машинку, хоч. Чоловік пішов. Я міг би сказати йому, де автівка, але оскільки мене не запитали, я й не подумав. Я взагалі не думав. Берь кудись заподілася, залишивши мене на самоті. Коли Майлз повернувся, вже сходило сонце. Він утоблено проніс повз мене важелезну машинку, і я знову залишився сам. Нарешті Берліс повернулася і сказала Де не? У тебе є документ, де написано, що на час анабіозу твої акції, покоївки належать страховій компанії. Тобі це не потрібно. Ти хочеш віддати акції мені. Я не відповів. Добре, переформулюю. роздратовано просичала вона. Ти справді дуже-дуже хочеш віддати мені акції. Ти впевнений, що хочеш віддати акції мені. Ти впевнений, геш? Так, я хочу віддати акції тобі. Гаразд. Ти хочеш віддати акції мені. Ти мусиш віддати акції мені. Ти не зможеш бути щасливим аж доки не віддаси акції мені. То де сертифікат у машині? Ні. А де? Я надіслав його поштою. Що? зовкнула Бель. Коли? Кому? Чому? Якби порядок запитань був трохи іншим, я сказав би, кому саме надіслав документи. Але я мусив відповідати лише на останнє запитання і не міг відповісти на інші. Бо я їх відписав. А де акції? Мел зазирнув до вітання. Він каже, що вже надіслав їх поштою. Відписав їх. Може, і справді варто знайти його автівку та обшукати. Може, йому лише здається, що сертифіката в нього нема. Коли Ден підписував документи зі страховою, сертифікат у нього точно був. «Відписав?» – струпів Майлз. «Боже, кому?» Я в нього запитаю. «Дене, хто тепер володіє твоїми акціями?» «Банк Америки». Вона не запитала мене, навіщо я передав акції у володіння Банку Америки. Інакше я розповів ви про рідки. «Нічого не вдієш, Пухтику?» Похнюпавшись, Бель зіткнула. Про акції можна забути. Забрати їх у банку – це тобі на нігті почистити. Зненацька вона випростала плечі. Це якщо він і справді надіслав документи. Якщо ні, то я зможу охайненько підчистити сертифікат, як та хімчистка. Ніхто не присікається. А потім він підпише акції знову, але тепер уже мені. Нам, нагадав Майлз. Це вже подробиці. Подивись у нього в автівці. Згодом Майлз повернувся. Я шість кварталів навколо проїхав. У всі провулки позаглядав, немає його автівки. Мабуть, на таксі приїхав. Відзвітував він. Ти що? Ден сказав, що приїхав на власній машині. А то ж, а тепер її тут немає. Запитай, коли йде саме, він надіслав акції. Бель таки зробила. Я вкинув лист листу поштову скриньку на розі Сепульведе та Бульвару Вентура перед тим, як їхати сюди. Бреше, як гадаєш, припустив Майлз. Він у цьому стані просто не здатен збрехати. І чітко відповів. «Тут полтанини бути не може. Облиш, Майлзе, може після того, як ми його здихаємося, виявиться, що акт передання акцій був незаконним? Бо до цього день уже продав ці акції нам. Хоча я про всяк випадок змушу його підписати пару бланків. Подивимося, чи варто буде спробувати». Деякий час Бель намагалася отримати мій підпис, себто я намагався виконати її наказ. Але через дію препарату мені не вдалося розписатися так, щоб жінку це влаштувало. «Мене від тебе просто верне, не витримала Бель. Я сама краще за тебе розпишуся. Вихопивши папір у мене з рук, вона нахилилася до мого вуха, роздратовано просичала. Прикро, що кота твого не вколошкала. Після цього мені дали спокій. Денні, любчику мій, зараз я тобі дещо вкулю. Проминуло досить багато часу, перш ніж Бель повернулася. Ти почуватимешся набагато краще. Зможеш стати, рухатися, поводитимешся так само, як і завжди. Ні на кого не гніватимешся, особливо на мене та Майлза. Ми твої найкращі друзі. Саме так, Геш. Хто твої найкращі друзі? Ви, ти та Майлз. Але я не просто твій найкращий друг, я твоя сестра. Повтори. Ти моя сестра. Добре, тепер ми трохи проїдемося, і потім ти вкладешся у довгий сон. Ти хворів, а коли прокинешся, то одужаєш, розумієш? Так. Хто я? Ти мій найкращий друг, ти моя сестра. Молодець, закоти рукав. Саму ін'єкцію я не відчув, але потім місце окуло заболіло. Йой, сестричко. Ото неприємно було. Я сів та розім'яв плечі. Що це? Укол. Щоб ти краще почувався. Ти хворієш. І не кажи. А де Майлз? Зараз прийде. Треба і другий укол зробити. Дай на мені другу руку та підійми рукав. Навіщо? Попри цікавість, я засукав рукав. Бель зробила ще одну ін'єкцію, і я смикнувся. От бачиш, геть не боляче було, чи не так? Белю усміхнулася. Що? А ні, не боляче. То навіщо це? Щоб ти трохи подрімав у дорозі коли ми приїдемо, я тебе розбуджу. Гаразд, мені подобається спати. Я хочу вкластися у довгий сон. Щось мене непокоїло, я розвернувся. А де Піт? Піт мав лягати в анабіоз разом зі мною. Піт, хіба ти не пам'ятаєш, Любий? Ти віддав піта ріки, вона його доглядатиме. А й справді, я зітхнув із полегшенням. Піт у Рікі. Я пам'ятаю, як надсилав її листа про нього. Усе гаразд. Рікі любить піта. Вона піклуватиметься про нього, доки я спатиму. Майлз зідвіднас, укрив прихисток під назвою Консолідація в районі Сотел. Тут складалися в анабіоз клієнти дрібних страхових компаній, які не мали власних приміщень для довгого сну. Я куняв усю дорогу, але прокинувся, що йнобель заговорила зі мною. Майл залишився в автівці, а ми з Бель попрямували до приймальні. Це пан Девіс? уточнила дівчина за столом. Саме так, відповіла Бель. Я його сестра. Представник майстерності страхування вже тут. Він у дев'ятій палаті. Там уже все підготували, та чекають на вас. Дівчина з цікавістю поглянула на мене. Медогляд він пройшов? Звісно, запевнила їйбель. Братик вкладається у довгий сон, щоб дочекатися лікування. Він під опіатами, через біль, розумієте. Тоді не зволікаємо. Секретарка співчутливо цокнула язиком. Вам де потрібні вам двері, а потім поверніть ліворуч. У дев'ятій палаті нас зустріли двоє якихось чоловіків у діловому костюмі та в білому халаті. І жінка в медсестринській формі. Мені допомогли роздягнутися, звертаючись до мене, наче до ідіота. Бель знову пояснила, що це на мене так діють знеболювальні препарати. Коли мене вклали на стіл, чоловік у білому взявся ретельно обмацувати мені живіт. Мало не пальці попід шкіру запускав. З ним усе гаразд, зрештою повідомив він. Порожньо. Ден від учора нічого не пив та не їв, підтвердила Бель. От і добре. А то інколи, знаєте, прийде клієнт ущердь напханий, Наче той різдвяний гусак. Місків у деяких людей немає. А вже ж, до стоту так і є. А ж, Гаразд, синко, стисни кулак, а я тобі укол зроблю. Усе навколо мене оповела і мла. Як раптом я дещо згадав і спробував сісти. Де, Піт? Я хочу побачити Піта. Ну уж бо, братику, заспокойся. Бель нахилилася і поцілувала мене в тім'я. Піт не зміг прийти, пам'ятаєш? Піт мав лишитися з ріків. Я вгамувався. У нашого брата Пітера донька захворіла. М'яко пояснила Бель іншим. Я поринув у сон. Було дуже холодно. Хотілося взяти ковдру, але чомусь я не міг поворухнутися.